Частина тринадцята. Розділ третій. Присадкувата майже вся зі скла будівля студії РНГХ також була замкнена. Проте зі змонтованих під карнизом гучномовців Добра «Добраніч, солодкий Ісусе» у виконанні такого видатного співака, як Перрі Комо. Позаду студії височіла радіовежа. Червоні проблискові вогні на її вершечку були ледь видимі в яскравому вранішньому світлі. Біля вежі стояла довга, схожа на стодолу будівля, де, як вирішила Лінда, містився генератор і всяке інше обладнання, необхідне для ретрансляції чуда Божої любові на весь західний мейн, східну частину нью гемпширу і, ймовірно, на інші планети сонячної системи. Джекі постукала, потім почала грюкати. Там, мабуть, нема нікого, припустила Лінда. Але ж це місце їй відгонило чимось недобрим. До того ж, у повітрі тут висів якийсь дивний сморід, затхлий і хворобливий. Приблизно так завжди пахло в кухні її матері, хоч якби та її не провітрювала. Бо її мати курила, як паровоз, а пристойною їжею вважала тільки те, що сама смажила у глибокій сковороді, добряче спорядженій свинячим салом. Джекі похитала головою. «Ми ж чули когось, хіба ні?» Лінда не мала що заперечити, бо так воно й було. Йдучи від пасторського обіця, вони слухали радіо і чули голос діджея, котрий вкрадливо оголосив Наступна пісня чергове послання Божої любові. Цього разу пошуки ключа тривали довше, але Джекі нарешті, відшукала його в конверті, приліпленому до споду поштової скриньки. Там же лежав папірець, на якому кимось було надряпані цифри. 1693 ключ був дублікатом, трохи залипав, але після серії штрикань свою роботу він зробив. Увійшовши до середини, вони зразу ж почули розмірене повискування системи безпеки, клавіатура знайшлася на стіні. Щойно Джекі набрала ті цифри, як сигнал тривоги тут же замовк. Тепер залишилася тільки музика. Перекомо поступився якийсь інструментальний композиції. Лінда подумала, що якось вона підозріло їй нагадує органне соло з «Ін е гада Динаміки в приміщенні були в тисячу разів якісніші за ті бокси, що висіли на дворі, і музика звучала голосніше, майже як на живому концерті. «Як люди можуть працювати в такому святенницькому галасі?» – дивувалася Лінда. «Відповідати на телефонні дзвінки, робити якісь справи, як їм це вдається?» І тут теж було щось недобре. Лінда була впевнена в цьому. Це місце їй здавалося більш ніж зловісним. Вона відчувала в ньому пряму небезпеку. Побачивши, що Джекі розстебнула кобору свого службового пістолета, Лінда наслідувала її приклад. Приємно було відчувати під долоною рукоять автоматичної зброї. «Твоє дуло і твоя рукоять мене втішать», – подумала вона. «Аго!» – вгукнула Джекі. «Преподобний Когін Чи хто-небудь?» Ніякої відповіді. За стійкою адміністратора було порожнє. Лівіше неї було двоє зачинених дверей. Прямо попереду, за скляною перегородкою, на всю довжину проглядалося головне приміщення. Лінда помітила там мерехтіння вогників. Ефірна студія вирішила вона. Джекі, тримаючись на сторожі, ногою по черзі розчахнула навстіж обоє зачинених дверей. За одними виявився кабінет. За іншими, на диво, шикарний конференц-зал, де панував гігантський телевізор з пласким екраном. Він працював, але без звуку. На ньому ледь не в натуральний зріст, Андерсон Купер вів репортаж, схожий що з центральної вулиці Касл-Роке. Тамтешні будинки було прикрашено прапорами і жовтими стрічками. Лінда побачила на одній крамниці плакат з написом «Звільніть їх». Від його вигляду їй стало ще моторошніше. Низом екрана бігли титри. Джерела у Міністерстві оборони повідомляють, ракетний удар неминучий. «Чому ввімкнутий телевізор?» – спитала Джекі. «Бо той хтось, хто опікується радіостанцією, залишив його ввімк». Її заглушив громовий голос. «У виконанні Раймонда Говела для вас звучала пісня «Христос мій Господь і проводир». Жінки аж підстрибнули. А я, Норман Дрейк, нагадую вам три важливих факти. Перший. Ви слухаєте програму «Час відродження» на РНГХ. Другий. Бог любить вас. І третій. Він послав свого сина на Голгофу померти за вас на Христі. Зараз 9.25 ранку, і як ми не втомлюємося вам нагадувати, час збігає. Чи віддали ви вже ваше серце Господу? Почуємося за кілька хвилин. Норман Дрейк поступився місцем якомусь солодкомовному дияволу, котрий почав рекламувати цілком записану на Дівіді Біблію. А головне, що сплачувати за цей товар ви могли щомісячними внесками, або повернути його назад з повною компенсацією внесків, якщо не відчували себе щасливими, як та свиня в калюжі. Лінда з Джекі пішли до вікна в студію і зазирнули крізь нього. Ніякого Нормана Дрейка чи солодкоголосого диявола там не було. Але коли після закінчення реклами в ефірі знову з'явився голос діджея, зелена лампочка загорілася червоним світлом, а червона – зеленим. «Тут автоматика», – промовила Джекі. «Ошуканство якесь». Зазвучала музика, і ще один червоний вогник перетворився на зелений. Чому ж тоді в нас таке відчуття, ніби тут хтось є? Тільки не кажи мені, що ти цього не відчуваєш. Джекі не заперечувала. Бо якось це чудно, діджей навіть час оголошує. Сонечко, ця апаратура мусить коштувати немір'яних грошей. Саме доречно згадати духа з машини, як ти гадаєш, скільки це може тривати. Либонь, поки не скінчиться пропан, поки не вимкнеться генератор. Лінда помітила ще одні зачинені двері і розчахнула їх ногою так само, як перед тим це робила Джекі, але... На відміну від Джекі, вона витягла свій пістолет, хоча й тримала його біля стегна дулом вниз і з вімкнутим запобіжником. За дверима виявився туалет, порожній. На стіні в ньому висіло зображення вельми європеоїдного типу Ісуса. «Я особа нерелігійна», – промовила Джекі. Тому це ти мусиш мені пояснити, навіщо людям потрібно, щоб на них дивився Ісус, коли вони дуються. Лінда замотала головою. «Давай заберемося звідси, поки в мене дах не поїхав», – сказала вона. «Вся ця радіостанція немов втілення на суші Марії Целести». Джекі тривожно роззирнулася навколо. «Ну, атмосфера тут дійсно химерна, твоя правда». І зненацька вона хрипло заволала на повний голос, так що Лінда аж підстрибнула. Їй навіть захотілося просити Джекі не голосувати так, бо раптом почує і прийде хтось. Або щось. «Аго, є тут хто?» «Останній раз питаю». Нічого і нікого. Уже на дворі Лінда перевела дух. «Коли я була ще тінейджеркою, ми з друзями поїхали до Бар-Харбору. Зупинилися на пікнік на тій мальовничій скелі». Нас було десь десятка, День стояв ясний. Видно було вдалечінь ледь не до Ірландії. Коли ми вже поїли, я захотіла пофотографувати. Мої друзі скакали, дуркували, лапалися. А я все відступала і відступала назад, щоб усіх упіймати в кадр. А тоді одна дівчина, Арабелла, моя краща подружка на той час, перестала підсмикувати на іншій дівчині аж під пахви труси. Та як закричить... «Стій, Ліндо, стій!» Я зупинилася і озирнулася. Знаєш, що я побачила?» Джекі похитала головою. Атлантичний океан. Я прозадкувала аж до самого краєчку майданчика для пікніків. Там стояв попереджувальний знак, але не було ніякої огорожі чи поручнів. Ще один крок, і я би полетіла вниз. От точно таке ж, як тоді відчуття в мене і зараз. «Лін, та тут же пусто!» «Я так не думаю. І здається мені, що й ти так не думаєш». «Ну, було трохи моторошно, я згодна. Але ж ми перевірили всі приміщення». «Студію – ні. До того ж, телевізор працює і музика грає занадто голосно. Ти ж не думаєш, буцімто вони її постійно вмикають так гучно». «Звідки мені знати, як роблять ці святоші?» – знизала плечима Джекі. «Може, вони чекають на апокалюксис». «Ліпсис». «Та хай як хочуть. Хочеш, перевіримо ту коморку?» «Абсолютно ні», – відповіла Лінда, змусивши Джекі поперхнутися сміхом. «Окей, доповімо, що наявності преподобного не виявлено, правильно?» «Правильно. Тоді гайда до міста, по каву». Перш ніж зайняти місце на штурманському сидінні екіпажу номер два, Лінда ще раз окинула оком спливаючим лойними аудіорадощами будівлю студії. Навкруги не чулося жодного іншого звуку. Вона зрозуміла, що не чує співу жодної пташки, і подивувалася, чи не повбивалися вони геть усі об купол. «Звісно ж, це мало ймовірно. Чи ні?» Джекі кивнула на мікрофон. «Хочеш, я наостанок крикну ще через гучномовець? Оголошу, якщо хтось тут ховається, нехай бере ноги в руки і драпає до міста. Бо я оце лише щойно подумала. Вони могли нас злякатися». «Чого я насправді хочу, так це, щоб ти нарешті перестала тут зависати і мерщій везла нас звідси». Джекі не сперечалася. Вона розвернулася на короткій під'їзній алеї в бік малої курви і спрямувала машину на Честерміл. Минав час. Грала релігійна музика. Повернувся в ефір Норман Дрейк і оголосив, що зараз 9.34, східного денного часу. «Господь любить вас». Слідом пішла реклама уживаних автомобілів Джима Ренні, яку читав другий виборний особисто. «Наша традиційна осіння виставка – продаж. І, Боже, якого тільки в нас не завалялося товару!» – воркував великий Джим жартівливо покаянним голосом. «У нас є Форди, є Шеві, є Плімути, ми маємо рідкісний Dodge Рем і навіть ще рідкісніший Мустанг». Народ, я маю не один, не два, а цілих три мустанги. Усі як новенькі, один з них – знаменитий кабріолет В6. І кожен з них іде з уславленою християнською гарантією Джима Ренні. Ми обслуговуємо те, що продаємо. Ми кредитуємо і робимо все це за вельми помірними цінами. А саме зараз він захихотів ще покутніше. Ми мусимо просто розчистити нашу територію. Отже, приїзди, сусіде. Кавник завжди гарячий. Сам скористуйся і кожному перекажи. Найкраще обслуговує великий джим. У дальнім кінці студії відчинилися стиха двері, котрих не зауважила жодна з жінок. За ними ще більше перемигувалося вогників. Ціла галактика. Приміщення не більше за комірчину. Було захаращене дротами, сплітерами, роутерами і всякими різними електронними причандалами. Ви могли б сказати, що для людини там просто немає місця. Але майстер був не просто худим, він був ущент охлялим. Лише глибоко утоплені в черепі очі його блищали. Шкіра в нього була бліда, вкрита плямами. Завернуті всередину рота губи спочували на майже позбавлених зубів яснах. Одягнений він був у брудні штани і сорочку, а білизна для його курчачих стегенець стала далеким минулим. Сумнівно, щоб навіть самі буші впізнала свого пропалого чоловіка. В одній руці він тримав сендвіч з желе і арахісовим маслом. Тепер він міг їсти тільки м'якеньке, а в другій – глок дев'ять. Він підійшов до вікна, яке дивилося на стоянку, з наміром вискочити і постріляти зайт, якщо вони ще тут. Він цього мало не зробив, коли вони перебували всередині. Тільки трохи був злякався. Бо насправді демонів убити неможливо. Коли їхні людські тіла помирають, вони просто перелітають в іншого носія. А перебуваючи між тілами, демони мають вигляд чорних дроздів. Майстер сам це бачив у власних снах, котрі траплялися в ті рідкісні тепер моменти, коли він міг заснути. Але зайди поїхали. Для них тутешній Атман виявився занадто потужним. Ренні наказав йому прикрити діло – Майстер буші так і зробив, але йому, мабуть, доведеться знову поставити варитися кілька каструль, бо велика партія тиждень тому була відправлена до Бостона, а в нього вже майже закінчився продукт. А йому ж треба курити. Останнім часом його атман тільки цим і живився. Проте поки що в нього є. Він зав'язав з блюзовою музикою, яка так багато значила для нього в той період життя, коли він був ще філом буші. Бібі Кінг, Коко Тейлор і Гончак Тейлор. Маді і виючий вовк, навіть невмирущий малюк Волтер. І трахатися теж зав'язав. Він навіть майже перестав випорожнюватися. Запори в нього тривали з червня. А загалом усе було гаразд. Що нижче тіло, те годує Атман. Він знову уважно гледів стоянку і дорогу, аби упевнитися, чи не ховаються десь там демони, а тоді засунув пістолет собі ззаду за пояс і вирушив до будівлі складу, котрий в останні часи став більше схожим на фабрику. Расті Еверет стояв і дивився на склад позаду лікарні. Він присвічував собі ліхтарем, бо вони з Джині Томлінсон, котра тепер очолювала адміністрацію медичної служби Честер Міла, здуріти можна, вирішили відімкнути електропостачання усім підрозділам – які його нагально не потребували. Ліворуч під окремим навісом грукотів великий генератор, доїдаючи залишки пропану з глибин свого тривкого поточного балона. Більшість балонів пропали, казав Твіч, і, о господи, так воно і є. Згідно з карткою на дверях їх мусило би бути сім, а наявні лише два. Тобто Твіч помилився, бо тут був лише один. Расті провів променем ліхтаря по синьому напису «Лік Каєр», нанесеному трафаретом на сріблястому боці балона нижчі логотипу постачальної компанії «Мертва ріка». «А я тобі казав», – промовив голос Твіча за спиною в Расті, змусивши його здригнутися. «Неправильно казав. Тут тільки один. Брехня!» – ступив Твіч крізь одвірок. Він роззирнувся, поки Расті присвічував йому ліхтариком вздовж великих стелажів із різноманітним майном лікарні, які оточували порожнє місце в центрі комори. І виправився. Ні, не брехня. Ще пак. Відважний керманичу, хтось краде в нас пропан. Расті важко було в таке повірити, але іншого пояснення не існувало. Твіч присів на впочепки. Глянь насюди. Расті припав на коліно. Майданчик площею чверть акра позаду лікарні лише влітку покрили свіжим асфальтом. І оскільки морозів, від яких він міг потріскатися чи здутися, принаймні поки що, не траплялося, він виглядав як гладесеньке чорне полотно. Легко було помітити сліди коліс перед сувними дверима складу. «Схоже на те, що тут побував міський фургон», – зауважив Твіч. «Або будь-який інший великий фургон. І все ж таки варто було би перевірити комору позаду міськради». Моя не має віри до великий вождь Ренні. Твіч вважає його поганий чаклун. Навіщо б йому було забирати наш пропан? У виборних свого повно. Вони пішли до шпитальної пральні, також тепер відімкненої від електрики. Біля дверей там стояла лава. На цегляній стіні висіла табличка. Палити тут буде заборонено з 1 січня. Починайте кидати палити зараз, щоб уникнути різкої ломки. Твіч дістав свої Мальборо і запропонував Расті. Расті заперечливо відмахнувся, потім подумав і таки взяв сигарету. Твіч дав підкурити йому, потім сам підкурив. «Звідки ти знаєш?» – спитав він. «Звідки я знаю що?» «Що в них свого повно?» «Ти перевіряв?» «Ні», – відповів Расті. «Але якщо їм задумалося поцупити, то чому саме в нас?» І не тільки тому, що вкрасти щось із місцевої лікарні виглядає непристойним для людей вищих класів. У них же там практично поряд пошта. Могли би поживитися в поштарів. А може Ренні зі своїми приятелями поживилися там ще раніше? Скільки там могло бути, до речі? Один балон, два – дріб'язок. Я не можу зрозуміти, навіщо їм взагалі міг знадобитися газ. У цьому нема ніякого сенсу. «Тут ні в чому нема сенсу», – сказав Твіч і позіхнув так смачно, що Расті почув, як у нього зарипіла щелепи. «Ти зробив усі процедури чи не так?» Расті на якусь мить подивувався сюрреалістичному сенсу свого запитання. Після смерті Гаскела сам він став головним лікарем, а Твіч, котрий був санітаром лише три дні тому, став тим, ким до того був Расті – фельдшером. «Йо», – зітхнув Твіч. Містеру Карті не пережити наступного дня. Расті ще тиждень тому думав так само про Еда Карті, котрий перебував на останній стадії раку шлунка, а той все ще тримався. Кома? Яволь, сенсей! Решту їхніх пацієнтів Твіч міг перерахувати на пальцях однієї руки. І це, розумів Расті, було величезне щастя. Він подумав, що і сам міг би відчути себе щасливим, аби не почувався так втомлено і тривожно. Джордж Вернер, на мою думку, стабільний. Вернер – мешканець Східного Честера, 60-річний і гладкий, пережив у день купола інфаркт Міокарда. Расті вважав, що він виплутається. Цього разу. А щодо Емілі Вайтхаус, Твіч знизав плечима. З нею не так добре, сенсей. 40 без жодної унції зайвої ваги Еммі Вайтхаус також уразив інфаркт Приблизно через годину після того, як трапився інцидент з Рорі Дінсмором. З нею все було набагато гірше, ніж із з Джорджем Вернером. Бо вона була навіженою аматоркою фізичних вправ для здоров'я і страждала на те, що доктор Гаскел називав спортивним шоком. Дівчинка Фріманів поправляється, Джиммі Серойс тримається, а Нора Ковленд цілком у порядку. Після ланчу випишемо. Отже, в цілому не такі вже й погані справи. Так, погодився Расті, але далі буде гірше. Я тобі гарантую. І якби у тебе трапилася катастрофічна травма голови, ти схотів би, щоб тебе оперував я. Маж ніяк, відповів Твіч. Я не втрачаю надії, що скоро з'явиться Грегорі Хаус. Расті загасив сигарету в бляшанці і кинув погляд на їхню спорожнілу комору. «Може, варто йому зазирнути до комори позаду міської ради? Чи це може зашкодити?» Цього разу позіхнув уже він. «Чи довго ти зможеш отак триматися?» – спитав Твіч. З його голосу пропала вся грайливість. «Я питаю тільки тому, що тепер ти єдиний, кого наразі має наше місто. Скільки треба, стільки й буду. Мене непокоїть лише те, що через утому я можу щось напартачити». Ну і зіткнутися з чимось, що виходить за рамки набору моїх умінь. Він згадав Рорі Дінсмора і Джиммі Серойса. Про Джиммі думати було важче, бо Рорі був уже недосяжним для можливих медичних похибок, натомість Джиммі. Расті уявив себе в операційній, як він прислухається до неголосного пікання апаратури. Побачив себе, як він розглядає голу бліду ногу Джиммі з чорною лінією проведеною в тім місці, де треба зробити розріз. Уявив Дагі Твічела в ролі анестезіолога-дебютанта. Відчув, ніби Джинні Томлінсон вкладає скальпель йому в обтянену гумовою пальчаткою долоню. Побачив, як вона дивиться на нього поверх маски своїми холодними синіми очима. «Бережи мене, Боже, від цього!» – подумав він. Твіч поклав свою долоню на руку Расті. «Не переймайся!» – промовив він. «Не забігай, зайве думкою, в майбутній день». «Та де там? Тут і на годину наперед загадувати важко», – відповів Расті, підводячись з лави. «Піду, но ну, я до амбулаторії, подивлюся, чи не стряслося там чогось. Дякувати Богові, зараз уже не літо. Опинилися би у нас на руках тисячі три туристів та сімсот дітей з таборів відпочинку». «Хочеш я з тобою?» – Расті похитав головою. «Чому б тобі знову не сходити до Едакарті?» подивитися, чи він іще в світі живих. Расті кинув ще один погляд на газову комору і вже тоді поплентався за ріг будівлі і далі по діагоналі в бік амбулаторії, на дальньому кінці під'їзної алеї, лікарні імені Кетрін Рассел.